salmul 93 către sfinții Arhanghel pentru sfințire. Sfinte arhanghel Mihail, ajută pe frații noștri creștini și asemenea ucenicilor Domnului să se sfințească. Sfinte arhanghel Gabriel, ajută pe frații noștri creștini și descrierea numelui lor în cartea vieții să se învrednicească. Sfinte arhanghel Rafael, Lucrează prin vorba și fapta noastră darul vindecărilor. Sfinte Arhangele Uriel, dăruiește -ne lumină pentru neamul nostru și poporul creștin. Sinti Arhangele Salatil, fă din rugăciunea noastră tămâia și smir la ce în fața Domnului vor sta. Gudil, dă neîscusință de a slăvi prin toate faptele, gândurile și cuvintele noastre a trăime. Sfinții Arhanghel, Varahil, adubine cuvântări pentru mântuirea și sfințirea neamului nostru. Sfinților Arhanghel, ajutați-ne să trecem cu bine prin poarta împărăției cerurilor. Sfinților Arhanghel, ajutați-ne să săvârșim și să mulțim fapta noastră care sfințește. Sfinților Arhanghel, puneți în mintea și inima noastră adevărul legii iubirii care smerește și sfințește.